Madalena planetara goaz, horere eta Bai, ustaiak ogeita batetik ogeita bostela. Ba, aurten oso apurtu sendoa egindute txozna batzordean. Kontzeltu egitarau potentea. Ontaz gain, eki taldiak egongo dira egunean zehaz. Ta gerrak aurrentzako jokoak bola errandoiaren entzierroak. Eta bazkari eta afari veganoak izango dituzten karta jarriko dute. Karagardo artisaua, kolazko frizen feskagarria, bidezko merkataritzako likoreak. Bertako produktuak, kontsumo arduratsua eta galaksiatik plastikoa ezabatzeko erronka bota dutea. Zuele, etorzeitezke. Espaziontzean tokia badago. Jorna bastordeak antolatuak. Etorri eta gozatu.